Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Soalan pada surah An-Nisa' Ayat ke-102 muka surat 95. Soalannya bagaimana kebacaan yang bertanda bulat. A'udzubillahimina syaitanirrojim Adham mimma tarin Ya. Adham <tari <penyelidhi> mimma Baik. Hamzah di atas A Kemudian dhal mim sabdu dua di atas zam. Mim di bawah mi. Ya, azam mi. Berlaku hukum idram. Idram ma al gunah naqis. Eh, maaf. Idram birunah atau ma al gunah kamil. Masuk dengan sempurna. Baris dua, di ada, baris dua di atas itu iaitu tanwin. Bertemu dengan mim. Dalam dua kalimah. Jadi hukum idram birunah kamil. Kemudian mimma juga berlaku, min itu satu kalimah, motorin satu kalimah, berlaku idgham sekali lagi, nun mati bertemu dengan mim, idgham birunnah kamil. Kedua-duanya idgham birunnah kamil. Azam min mimtorin. Azam mimtorin aw kuntum. Begitu. Baik, cumanya yang menjadi persoalan Uh, ia itu, apa fungsinya? Ya itu sebenarnya ialah uh, jika dibaca uh, jika dibaca wasal mananya ya itu tidak digunakan kita gunakan baris dua di atas bertemu dengan mim, tanwin bertemu dengan mim berlaku hukum idram tapi jika dibaca waqaf, ya itu dia jadi ya maksurah atau alif maksurah <coughs> yang apabila waqaf A, bacaan akan berbunyi Adha dua harakat Maniwab Telah saya terangkan sebelum ini beberapa kali Banyaklah sesi-sesi penerangan saya Maniwab terjadi Yang pertama Melibatkan baris dua Di atas beralif Sama ada pada alif yang biasa itu Seperti ba alif dua di atas ban Sin alif dua di atas san Jim alif dua di atas dan dan sebagainya Bila waqaf dia jadi Ba dua harakat kalau sin, jadi sa dua harakat. Kalau jim, jadi ja dua harakat. Itu manaiwat. Yang kedua, manaiwat berlaku dalam bentuk dengan alif maksurah atau ya maksurah seperti ini, yaitu zan alif maksurah dua di atas zan. Jika berlaku wakaf, dibaca dengan ada dua harakat manaiwat. Berlaku juga bercontohnya lain seperti mim dengan ya maksurah bersambung. Bayangkan mim dan ya maksurah bersambung, ya itu tiada titik. Uh, <coughs> yang asalnya bunyi man maknanya baris dua di atas beralif dengan alif maksurah itu bila dibaca wakaf dibaca dengan mad dua harakat maknanya <coughs> contohnya lain pula saya bagi bayangkan lam ber, lam dan ya bersambung yak itu tiada titik kemudian ada baris dua di atas kalau dibaca kalau dieja dia jadi bunyi lan dua harakat ya yang tiada titik itu ialah alif maksurah atau ya maksurah dan apabila dibaca waqaf, Bacaan jadi la dua rakat Juga man'iwat Sudah dua keraan Keraan lain ialah Apabila hamzah baris dua di atas Tanpa alif Satu-satunya man'iwat berlaku pada Hamzah baris dua di atas Tapi hamzah tu tiada alif Ia juga diwaqafkan dengan bunyi A dua rakat hukum man'iwat Jadi tiga keraan man'iwat Yang pertama sekali uh, Baris dua di atas menggunakan alif yang biasa itu, kemudian baris dua di atas dengan alif maksurah atau ya maksurah seperti yang sedang kita bahaskan ini, dan berlaku pada hamzah dua di atas tanpa alif, tapi ia diwakafkan dengan bunyi dua harakat, eh dua harakat mat ayat juga. Dan satu lagi sebagai peringatan, mat ayat dikecualikan atau tidak berlaku pada tak marbutah baris dua di atas, kerana bila diwakafkan tak marbutah itu bertukar wajah menjadi hak sukun. Contohnya bila kita baca zakata contohnya zakatan atau zakata tak marbutah tu tukar jadi ha sukun zakah ia tidak menjadi mad kepada ta harakat jadi diharapkan dengan sedikit pencerahan tambahan akan dapat memberikan pemahaman kepada sahabat yang bertanya dan sahabat-sahabat lain yang turut mendapat perkongsian ini wallahu alam